mechanische Stufe 7. Als er sechs Jahre erreichte, ging seine Mutter sicher zu ihm zu seinen Onkeln in der Stadt, und seine Mutter starb bei der Rückkehr, so sodass sein Großvater Abedi Al, Mutterlieb, ihn sponserte.